Összeszedte, brakta a faleveleket, rendet rakott az apró fészerben, ahová csak hanyagul bedobálta ősszel a fahasábokat. Most katonásrendben sorakoztak, a nagyobbakat kihorta a nagy farönkhöz, és a kisbaltával baltával neki állt feldarabolni őket. Fél óra múlva égett a karja, a tenyere vörös volt, de nem törődött vele. Jól esett a fájdalom, az izmok gyötrése.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 Emese úgy tűnik, hogy várta őt, hiszen nagyjából ilyenkor szokott bejönni hozzá, nap mint nap, és az ablakból figyelte, mikor érkezik meg. Megy ismerősöm. Mhm, mm csak ennyit válaszolt, majd hirtelen témát váltott. Hilde bekülte a házi feladatot anyukájával, aki képzelt kisbabát vár, és bejött a kórházba ultrahangos vizsgálatra. És képzeld már akkora a hasa, mint egy nagy dínye. Valóban?